Підхопив його під руки і підняв. «Коли нас руські, Кричав лишко. «Вчора». «А чого ти вчора не прибіг?» «Було вже пізно. Я збився зі стежки в лісі». «Скільки їх?» «Багато. Всі на конях». «А хто з ними? Хто воєвода в них?» «Дмитрій!» Вигукнув зраділий стрілець. «Боярин Дмитрій. Я чув його ім'я вимовляли». «Може, хоч за це змилою стається Лешко?» «Дмитрій!» — повторив Лешко. «Певно, князь Данило рушив. Дмитрія самого він не пошле, та й сам без нього не пішов би. Писецький Дмитрій!» Лешко важко сів на лаву і похилив голову. «Вячеслав не знав, що робити. У присутності стрільця князь так журиться. Це незручно». А прогнати стрільця боявся, щоб не накликати гніву на себе. Він і так був радий, що все окошилося на стрільцеві. «Князю, стрільця, відпустити?» Прошепотів В'ячеслав. «Вигнати геть!» стрілець ту ж мить в із світлиці. Лешко схопився з лави. «Це Мстислав напутив його? Сам би Данило не пішов!» «Бачить, що безпечно за широкої Мстиславової спиною сваритися з іншими!» – розмовляв він сам із собою. «Король Угорський мене не підтримає, це він знає!» «А що робити?» – скриготав зубами Лишко. «У мене тут мало війська, половина біля Кракова короля Угорського, стерігайся!» В'ячеслав радіючи посміхався, «буря минула і вже забудеться!» «А Данину він таки встиг до себе спровадити, і як-то вчасно додумався, бо звідси доведеться тікати назад додому в Польщу». «Мало тільки з цих проклятих смердів витиснув», – подумав він, боязко поглядаючи на Лишка. Уже три дні відпочивав Данило з військом в Угровську. Щодня він виїздив в оселище, оглядав, що накоїли Лишкові розбійники». Пізно ввечері повернувся Данило в Угровськ. Не встиг встати з коня, а до нього вже підбіг Дмитрій. Даниле, Іванко повернувся!» Данило пішов за Дмитрієм. Біля перелазу стояв Іванко і посміхався. «Прибув!» – поквапливо промовив Данило. «Ходімо до терема, розкажеш!» У світлиці Іванко скинув шапку і зупинився біля порога. «Іди сюди, ближче, сідай на лаві!» – покликав його Данило. Іванка, обережно ступаючи, оглядався на слід від мокрих ніг. «Іди, йди не оглядайся, хоч і розповідай». Василько сидів біля Данила і з цікавістю дивився на Іванка. «Доїхав я до Берестя», – поспішливо почав Іванко. «В його селищі коня залишив одного смерда. Та й пішов з ним у Берестя, на торжище. Узнав я, що Лишко там, а дружина в нього невелика». «Бігають вони по бересті мобджоли біля борті. Не бачив я, щоб біля мурів щось робили. Вози вчора ранком до Любліна поїхали. Так, думаю, що треба негайно на бересті йти. «Хто тобі сказав, що Лишко в бересті?» «В того смерда сину замку біля княжих собак порається. Він до свого батька приходив і говорив, вояки їхні бігають налякані, Лишка бояться». Побив він одного стрільця, який начебто звідси вирвався. Розлютився дуже. Данило схопився. Кличе ванку сюди Мирослава Дем'яна Семена Олуйовича Филиппа. Та йди відпочинь. Будеш зі мною в дружині Дмитрія Тисяцького. Тепер ми Васильку худчий підемо. Поторсав за плече Василька Данило. Треба самого князя Лешка пощипати. Нехай відчуєш, що я вже військо веду. Та то він глузував з мене. Бояри скоро зібралися в шоломах, кольчугах з мечами. В поході з зброєю ніхто не розлучається. «До столу сідайте». Іванко повернувся і розповів, що князь Лешко в бересті, а сили в нього небагато. Треба вдарити зразу, поки ще підмога до нього не підійшла. «А не обдурить тебе Лешко?» – ставив Филип. «Звідки, Іванко, міг усе його військо, бачити? «Хіба йому Лешко показував, де стрільців своїх приховав?» «Не показував, а видно і так. Поки Лешко грозиться з королем угорським, нам треба бити його». Данила ввів поглядом бояри і додав, розтягуючи слова. «Бити треба з двох боків – і в голову, і в спину». Підвівся Дем'ян. «Не розумію тебе, князю, що це таке». І в голову, і в спину. Сідай, тисяцький. буде це так. Я на берестя поїду, а тисяцький Дем'ян боярин Мирослав з на верещин. Филип не погодився з цим. Навіщо рискувати військо на дві частини розбивати? А що як князь Лишко з силою великою, то він і Данила пожине, і Дем'яна схопить зненацька. Дмитрій рішуче відкинув Филипові слова «робити так, як князь Данило сказав, на ворога йти». Запально відповів він Филипові «Вірно, Дмитрію, не чекати ворога, а на нього йти», рішуче сказав Данило. «Нехай бачить, що ми вже його не боїмося. Доволі нам польських князів та угорських королів виглядати, самим уже руки на них піднімати треба». Ми ж на своїй землі, то чого шию підставляти? Бачили, як в Угровську полк Мирославів звішився? До нас же наші люди йдуть. Тільки дивіться пильно, щоб не обдурили вас у бересті. Знову не втерпів Филип. Далі вже Данило не витримав і розійшовся. Ти що, як ворон, біду накликаєш? Поїсся? Йди до бабів хусткою напнися, а ми вій. Филип аж підскочив на лаві, запалавкотіли люті очі. «Не забувайся, князю, я твоєму батькові служив, я не хлопчик, отак так не піду з вами». «І не йди!» — гаркнув Данило. «Геть!» Але Филип вчасно відступив. Він підбіг до Данила і схилив голову.